Ai, doncs et faré cas i si plantaré el llimoner, um, baixant al pati a la dreta. Ah, això mateix, ja la cantonada, eh? Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Fantàstic, bé, bueno, pels espectadors, <ríe> ràdio espectadors, podcastpectadors. Um, ara vinc la Mariona a casa i, i ja fa dies que li dic, Mariona, m'han regalat dos llimoners. Dos, no, no. Dos. dos. Volies caldo? Doncs dues tasses. Apa. Perquè a mi m'agrada molt fer llimonada a l'estiu. Val. i llavors els meus sogres pel meu aniversari de l'any passat em van regalar un llimoner uh, passa que el vaig plantar al meu pati tot, uh, Boníssim, tot i, tot i tot cofó i tot maco tot maco doncs es va morir perquè l'enmetller se'l va menjar, representa és a dir, com... tenia competència, no Mariona, no. Clar, no... el llimoner era molt petitó i tens clar. un enmetller supergros i un super gros. què vols que faci aquell llimoner ja? Llavors, el... aquest any eh... aquest... un altre cop al meu aniversari els meus sorges em van tornar a regalar un llimoner i a més a més, com que em vaig casar uns amics de la mare ens van regalar una altra llimoner Toma. Total, que tinc dos llimoners, i s'estaven a punt de morir, però vaig recórrer la Mariona. Quins pensits que estaven. Em va dir, entra'ls cap dins, perquè no pot ser que els hi toqui el vent. Bé, bueno, total, que no és clima de llimoners, aquí. És a València. A València. Doncs, noi, a veure el canvi climàtic que es pavili, que em matarà els llimoners. Si voleu plantar... Saps què t'ho dir? Sí. Perquè jo tinc un veí que té un llimoner que a mare meva li sobren les llimones. Però, si voleu plantar un llimoner, l'heu de plantar que no li toqui el vent de nord. Doncs molt bé. Vent Vent de sud. Benvinguts a Música Vins i altres coses. Dimonés. Molt bé, doncs hem començat parlant dels llimoners. Tenim llimoners, vosaltres? deixeu nos als comentaris, a veure si us creixen les llimones, perquè a mi encara no n'hi no, cap. Ni una, eh? <laughs> doncs, bueno, uh, Mariona, què has fet aquesta setmana? Aquesta setmana... Aquesta setmana... Mira, he acabat de plantar els ceps petitons. Molt bé. Ah, els tinc tots replantadets i monos. Són macos, eh? Estupendos. Que bé, il·lusió. Ai, sí, més madurs em sí. va passar més? una cosa molt curiosa quan vaig plantar els ceps anem amb mi mare i jo a plantar els ceps uh -huh. totes valentes amb la galleda amb aigua i els ceps a dins perquè s'hidratessin es... les arrels bé uh -huh. les dues aixades el parpal el parpal és un... és un tubo de ferro molt llarg i que pesa molt per fer un forat a terra uh -huh. i llavors poder-hi posar el cep uh -huh. rem allà la vinya i ens trobem tot el ramat d'ovelles allà sobre els ceps de qui és aquest ramat? A casa tenim un ramat d'ovelles. Ah, a casa vostra, és sí. vostra. Va, no, vale. bueno, és d'un pastor, però que fem com una simbiosi, un guin-guin. Ah, I molt deixem bé. un establiment. Això es fa amb peixasia. Un establiment. I un tros Clar. i ell porta allà. I, I ell gestiona l'herba, llavors així no has de passar tants cops amb el tractor. No com compactes la terra. I donar una i... mica de llet i de formatge o no? No, ens dona un xai de tant tant. Un xai, fantàstic, <laughs> que millor que un xai. Clar. No, sí. Meravellós. I a part fertilitzen el terra, amb les caques que es mengen l'herba i... Sí, sí, caguen, meravellós. Total, que ens trobem al pastor, allà boia estirat. Dormint. Dormint, però vam fer molt soroll i no despertava aquell home. No m'ho diguis, ai, Marió, no. No, clar, imagina la situació, eh? Ma mare allà d'un tros lluny, les ovelles allà al mig del camp menjant-se les herbes, moníssimes, elles. Uh -huh. I el pastor allà baix, boia estirat, que no es movia ni patràs. Ma mare i jo cagades pensava que li havia agafat un hamacuc o I veu anar allà amb un bastó o alguna No, no, i llavors vam trucar meu pare que vingués a ell a gestionar el tema <ríe> i va venir ella amb el tractor. Aviam si es despertava i tampoc. No m'ho diguis. <ríe> es va acostar allà i va dir, mestre! No es despertava. Mestre! Es va despertar de cop. Ah. Oh. Mateu, quin sents tu, eh? Havia passat una mala nit. No ens n'ava bé ara mateix, eh? Quina hora era, això? <ríe> Havien de ser a les 5 de la tarda. Carà, quina migdiala. A migdiala, a llarga, eh? Molt bé, aquest pastor. Oh, quin susto. Noi, això no I ho estava guardant l'olivera. Ah. I usava, era guarda, guarda. Clar que sí, estava guardant l'olivera. Fos molt bé. Aquest pastor, oh. com es diu aquest pastor? Ton. En ton. ton en ton, sí, ton. Sí. Tiro, liro, liro. Molt bé, Des ton. La gossa, la lleona. la lleona. La guardava, clar, mentre el ton dormia, la clar, gossa... la gossa guarda el remat. Guarda el remat. Gossa eh, d'atura, es diu, això? sí molt bé. Sí, sí. És un, tot un món, eh, aquest món de la l'atura. No sé si és... És a tot el món, això? Ostres, no sé. Vinga, xau! Passa cap aquí. Passa a guerra. Això és molt català, trobo. català, molt català. Molt català. No sé si un concurs però... Per això, que jo no sé si a, a la resta del món fan aquestes... Segurament que hi haguin ovelles a tot el món. Bueno, clar, clar. Però que facin... Que hi hagui aquesta tradició sí. del gos d'atura i això... Bueno, no si hi ha algun oient que ho sap, sí. que ens ho escrigui, Molt bé. sí. sí. després de ressuscitar una persona, oh, oh. què més? Vem fer la fira de Serra la Vella aquí a Ullastrell. Molt bé. Hem posar una paradeta. Home, et vaig una foto, estàveu no, estupendes. estupendes. Matiu, és que fas unes fotos... La no teva mare, allà, les dues... Home, és ara. la parada d'èxit, la de Cap Morral. És la millor parada. Que veu tenir un problema, no?, amb el cartell... Amb el photocall? Amb el photocall. Oh, el photocall. El banner, allò que estires, que s'enrollen. Oh, sí, i... ja, no sé com... Sí, el roll-up, roll El roll-up. Roll S'us van equivocar. Mira, ja veritat, eh? El... No, i s'equivoquen. Això... És que fa... Tu m'entens a mi, oi? Perquè jo t'entenc molt perquè... Tu t'ha fa... passat M'ha passat, passat cops, que sí flyers, que sí samarretes, gorres... Oh. Bueno, les gorres, no, però llibretes. <laughs> les llibretes. M'ho adeu, quan t'arriba una llibreta que has de Mama. fer servir demà, vull dir que vols vendre demà Clar. una actuació i t'arriba malament, no? Bueno. No, horrible, horrible, horrible. Però re, ens hem d'anar... També, també hem de ser empàtics, no?, amb aquestes situacions, perquè, pobra gent, segur que no ho volíem fer expressament. Però, clar, llavors clar, dubtes però... de, si, de si és poca professionalitat, de Exacte. que no s'hi han fixat, de que, clar, perquè jo també arribo a un punt que si no arribo a tot, doncs pues he de saber, dic que no puc fer-ho, no tinc temps, no em va bé, mm. no puc... Però clar, a vegades el fet de voler barcar tant, tant, tant, tant, fa que ens equivoquem. Sí, I, sí, sí. i llavors, clar, el client pues, té motius per enfadar-se. Sí, sí, sí. I que segur que no és un mal a fer, eh, pobra gent, però no sap si és que s'han equivocat perquè s'han equivocat realment. O exacte, o perquè han anat ràpid o, per o perquè... Exacte, llavors, Però, bueno... bueno. És allò que dius, eh? Sí, sí, anem a aprendre <laughs> aquestes coses i gestionar tot, a gestionar gestionar això és el més important i el més difícil, yeah. també. Com gestiones, no?, un error. No? Clar, clar. D'un propellador o d'algú que, que treballa amb tu, fins sí, sí. i tot. Sí, sí, ho ràpid. O sigui, arreglar, no em van fer un de nou. No, clar, però... Però amb que es clar, van equivocar... El necessitaves el mateix dia o el dia després, no? Sí. Clar, clar. Sí, sí. Clar, també potser culpa nostra d'anar a l'últim moment com sempre. <laughs> clar, aquí també serà una mica en previsió d'ahir, si passa... Time, no. ah, time Time blocking, blocking. clar, que ja, Mariana, molt bé, vas aprenent, això m'agrada. <laughs> però bueno. Bueno, però tot... va anar molt bé, la feina va anar molt bé, veu vendre força... Bueno, sí... I feu, feu cates allà, tastos, sí. allà en aquella fira mateix, la gent pot provar i llavors... Bueno, cop una copa de vi, ah, compra bé. una copa de vi. Molt bé, molt I bé. I també pots passejar per les totes les parades amb la teva copa de vi. Clar que sí, però estupendo. estupendo. Molt bé. Vaig anar a fer una promoció d'un producte meu, a ah. un bar de vins que es diu La Violeta, que està a la Barceloneta. Això vale. el recomano molt. Molt bé, La Violeta, Xulíssim. apuntat. La Barceloneta, La Violeta. Mm -hmm. Xulíssim. I, vas I vaig anar allà, allà... dir vine portar els teus vins, que vas farem un... I vas un, un tast sí. o una presentació. Sí. Molt bé. Sí, sí, sí. I ara te'l venen allà? Mm -hmm. Sí? Sí, sí, sí. Molt bé. Xulíssim. Doncs pues anem aquest, un dia. És un, és un restaurant. Bueno, sí, és com un bar així de tapes molt de bé. vins, vins i tapes. Hi ha doncs... ostres, aquestes... Ostres, tu! Sí, ostres. Clar, la Barceloneta suposo que hi haurà <coughs> tapes de marisc i aquestes coses. <coughs> doncs anem-hi un dia. És molt no? xulo. Anem-hi en Joan i la Mar. Va. Sí, anem a sopar. Va, Va. Doncs ja et, va, va, va. ja et faré un evento d'aquests a Google Calendar que jo estic a tope amb Google Calendar Ja t'he vist abans ah, sí, no? T'he enviat una foto per situar l'audiència M'envia un WhatsApp la Mariona, Mateu, que arribo abans. No, perquè la Mariona, al mateix dia de gravar, em diu a quina hora ve, quan vindrà, i llavors dues hores abans és possible que canvin els plans. Però jo tot això ja ho sé, perquè és un tio previsor. Ah, sí, I no no m'enviaran no un roll-up equivocat a mi, saps? La Mariona no vindrà equivocat, no. no. Llavors, què passa? Pues L'he enviat una foto un plan conya, però que jo tenia el meu horari tot, que ficava tot mariona. Ah, per si les mosques, pues, pot venir a les dues del matí com a les sis de la tarda. Però que no és culpa meva, mai és culpa meva. No, clar, no clar, clar, és culpa clar, clar, clar, clar. Mai és culpa teva. No, no, és així. Ho Jo ho tinc tot ben organitzat. Però, però, però clar, clar, clar, llavors, llavors, té mar, llavors et canvies. Però, clar, llavors què? No sé què, no tens mar... Clar, clar. jo entenc. Saps què faig jo? Em deixo sempre per cada tasca que faig, 10 minuts per dal i 10 minuts per baix. I llavors eh, tinc 10 minuts per si de córrer. Es que, hom, és bona pensada, eh? Pues no és coña, i de fet al Google Calendar, Google Calendar ja, ja tu, tu fiques un evento i hi ha una opció que diu calcular amb 10 minuts de marge ah. i i la hora no dura una hora, dura 50 minuts. Ah, per això abans he vist que mira, entra... fa mateu, a espais en blanc. I hi posava els 9 i 20, i dic 9 i 20, però hora més tontes. aquesta exacte, vale, doncs pues és perquè fins a les 9 i mitja és algo, doncs pues et diu que acabis abans ah. perquè si t'allargues, doncs pues almenys, saps? ah, saps que començaràs puntual a les 9 i mitja el següent ah, molt bé i més pots descansar també, bueno, no sé estratègies i tot és de visual, eh, en el fons molt bé, Molt bé doncs uh, aquest La Violeta ja anirem, un sí, sopar sí. ja pots reservar, Xulíssim. i espero que no ens cobrin un ull de la cara, perquè allà a la Barceloneta... Bueno, ara a aquesta època encara, però a l'estiu puja els preus, eh? sí, <laughs> segur. segur. Molt bé, doncs mira, jo fet, amb... aquesta setmana vam fer doblet de les històries de l'Avi Josep, Dona. vam anar a Rubí i vam anar a Pineda Mar. i avui, uh, avui estic en plan uh, reflexiu i avui diré, com la setmana passada que vaig dir que estava molt content pels tècnics, sí? avui diré tot el contrari. També, també s'ha de dir. dir s'ha sí, sí. de dir el bo, però també s'ha de dir el dolent. I si sí. m'estan escoltant, doncs, bueno, doncs mira, bueno, ja ho sabran. De bones maneres tot es pot dir. I tant. Saps, saps què passa? Que en el món cultural, i segurament en tot arreu, a tots els sectors, mm -hmm. eh? per exemple, fiquem un exemple. Um, jo tinc um, un cosí que es dedica, um, que toca el piano o que fa espectacles o el que sigui, i i fa molt malament, d'acord? ¿vale? Imagina't, és okay. un exemple, eh? no tinc cap cosí que faci això. <ríe> <ríe> um, però imagina't que fos el cas. No? I, què passa, jo em dedico a això, jo sóc del sector, sé de què sí. va, tinc un cert criteri, m'he format, etc etc etc i vaig a veure'l, i o un amic, és igual, amic o cosí, eh? Sí, és sí, igual. algú proper a tu. I ho fa, doncs, pues, i penses, ostres, quin trunyo, no? Tu sí. per dintre penses, quin trunyo. Quin trunyo. Com li dius. És complicat, eh? Ah, amigo. És complicat. Com li dius? És que és molt difícil. Sí. Eh, perquè no li pots dir xoses a merdes, també. Pots no, dir sempre no. que has de mirar això, uris a millorar això, pots sempre, fer sempre com, com donar-li la volta. Sí, exactament. Què passa quan parlem de personal tècnic que et tracta malament? Estàs fins ja... Te'n recordes que ho Que sí. hi ha vegades... De fet, ho vaig dir la setmana passada. Sí, i hi havia sí. vegades que entraves i et rebien i no I tenien ganes de... de treballar i tot. Doncs pues, la setmana passada va anar superbé a Sant Andreu de la Barca i a... Allà al Maresme, que no uh, uh, No m'hem anat. Ja canet mar. Ja canet mar? Canet mar, <coughs> Doncs aquesta setmana hem anat a Rubí, a Pineda i a Rubí... Molt bé, l'espai molt maco, Vam fer l'espectacle dalt de l'escenari, molt, molt ah, acollidor, molt poqueta gent, unes 60-70 persones, però dalt de l'escenari mateix. I així amb... molt més, és clar, clar. les històries, a més a més, és un format que es va estrenar també amb un petit format, molt més caliu, les històries arriben molt més. De fet, els espectadors com a menys ho van dir, uah, quina passada, per què? veus als ulls de l'actor que és tot um, molt proper també l'Eduard Mauri, que és un dels actors es va sentir molt còmode perquè es pot desenvolupar molt més a nivell actoral i el meu sogre, el, el Claudi el pare de la Marc, que sempre ve i és el fan número 1 i un. és el que ens pot donar més fitza va dir, ostres, que guai el fet d'estar tan a prop no? perquè guanya també bueno, la proximitat és un punt vale, sí, doncs sí. tot això és superbé, la gent Val? superencantada i tal que bé he de dir que els tècnics doncs, bueno, aquella cosa, aquella tensió aquella... un noi nou, molt maco un noi nou, respecte al dia que un vam anar 9 -9. amb Bruna sí. o sigui, amb Bruna va ser nefast eh? yeah. però aquesta última vegada un noi que era el seu primer dia, molt mm. maco doncs, com a tot arreu quan és el primer dia yeah. espero, pobra, que no, que no... A veure, potser però... l'intoxiquen exacte, que no l'intoxiquin gaire <laughs> perquè hi ha aquell noi, aquell home al cap d'aquell, bueno, en fi de les coses com siguin. no hem no, no, no estar còmodes del tot. Però bueno, mira cadascú és com bueno, és sí. i ens hem de saber acceptar, hem d'acceptar i mira, si no, d'allò pots... intentar conviure. vale vale gràcies.ent. I a Pinedamar, el pues, eh, mateix, una sala que mm, ja ja era complicada a nivell és tècnic. És maca, la sala o gran. Sigui, el, el centre cultural és, és un espai molt gran, eh, què passa? Que aquí, a nivell tècnic no mm. està del tot ben equipat. Yeah. I passa que la persona que ens va obrir no era tècnic. Llavors, clar, havíem de descobrir... Yeah. quan passen aquestes coses has de descobrir Uà. tu on tenen els andolls. per exemple. Tu no? fas escape room d'endolls. Uf, mare Déu, endolls i dimmers i coses Uà. i què passa aquí, el Marto es torna Això és una liada, eh? perquè vas amb el temps... Apregat. Clar, i vas... Bueno, en quatre hores en tindrem prou, no. doncs no, necessites sis. Clar. I clar, aquí és el fallo de que quan I no et no ho proporciona... sabíeu que el tècnic no hi era? És que vam parlar amb un tècnic, però no hi va venir. I no ho sabíeu. I no ho sabíem. Ostres, clar. Clar, quan passen aquestes coses de... que no t'ho bueno, tal, és com, ostres tu, quina pena perquè nosaltres, i, i clar, entre nosaltres també vas corrent, vas estressat, vols que surti bé, yeah. però no sona com t'agradaria, tires endavant amb aquell soc que no t'agrada i llavors no acabes fent l'espectacle que vols. Clar. I vostres tu, és una, és una Et llàstima. Et crispes. I sí. Bé, bueno, ja ho veieu. Hi ha caps de setmana de tot. Mm -hmm. Que estàs més a gust, altres que no tant, has de saber conviure. I quan estàs molt a gust, doncs, disfrutar-ho. Clar. Que és el que quan vas a un teatre, que quan vam anar a Sant Andreu de la Barca, vam estar superbé, doncs estàs allà, disfrutant, i, i, i jo... I, jo quan disfruto, hòstia, em, em torno cara molt més amable, saps? És com... Suposo que ja és natural, no? Però és com... Yeah. Ja et he dit que avui estava com molt reflexiu, no? En <ríe> plan, és que avui... vull fa núvol, a més a més, també. Avui Mi fa núvol. Em No, i, i és així, és veritat, hi he pensat, ostres, quan, quan et tracten bé, tu tractes molt més bé. I estàs yeah. com més... Bueno, no sé. Sí, sí, total, total. I... I partint d'aquesta reflexió, aquesta nadadolla d'allò, aprofito per enllaçar amb un tema que us porto avui, a que ja. és reflexionem tu i jo, Mariona, va. sobre el programa Euphòria de TV3. Saps que no l'he mirat? No l'has mirat? No. Vale, bueno, no passa. Però ma mare em va em va explicant coses cada dia que faig. Sí? Fet. Vale, no, a veure, el programa pues, és un bon... És, un, és, un, és com me parece un triunfo. Vale. És com el, uns participants que han de... Els hi donen unes cançons que han de cantar i llavors doncs, es veuen a la mateixa gala com practiquen aquella setmana. N crec que no és com a Operació Triunfo que s'estan allà tota la setmana yeah. internes, sinó que fan donen un... Donen allà i sí, hi estan. Sí, van no? assajar un dia o dos, no ho sé. Això no sé el funcionament exacte. Um... I llavors la meva reflexió és per què fan aquests programes? <laughs> és a dir, perquè ara em posaré molt crític, eh? Vale, va. I abans de començar a ficar-me crític, que la gent, perquè jo vaig fer algun tuit mm -hmm. vaig algun tuit i vaig rebre una resposta d'una noia sí. que devia ser fan, sí. va dir això serà la teva opinió, no sé què ai, ai. saps? Jo he pensar no li vaig, li vaig contestar amb una persona ballant eh? <laughs> jo vaig pensar si estiguessin parlant de medicina mm -hmm. i el que et contesta és un metge amb un grau, amb yeah. dos màsters i no sé què, amb tanta experiència, no sé què li contestaries exactament això? Potser la boca i... bueno, no? O potser ens estem trobant no, que l'Oriol Mitjà també li critiquen certes coses, yeah. però potser li critiquen coses que se'n va del seu que àmbit. Que se se'n va, exacte, no? exacte. Vale, doncs, abans de començar amb la reflexió, hola, sóc en Mateo Pere Miquel, <ríe> estic graduat de l'SMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, en piano, interpretació, tinc un màster de música per dansa i teatre a la Danish eh, School of Performing Arts de Copenhague <ríe> i un segon màster a, de direcció musical per teatre musical a la Royal Conservatoire of Scotland, tercera millor universitat del món en arts escèniques segons el rànquing QS. A partir d'aquí vaig a dir la meva i que la Va. gent llavors digui ah, hòstia, potser no té raó, potser sí. Vale. vale. vale um... Ja he que meva mare està molt enfadada amb, el, amb els resultats d'aquesta setmana. Quins resultats? Amb els ah, que del, han fet fora no sé qui, no sé quants, que no li ha agradat. Vale. És que aquí trem quin entrem la meva reflexió amiga per una mica. Per què, fem aquest, per què fan aquests programes? Vale. És pur entreteniment, no? Vale. Sí. Començant per aquí, sí. perfecte. Sí. Llavors, hi ha un jurat que valora... Mm? Com de bé, sí. ja, ja entrem en un món subjectiu, com de bé canten, d'acord? ¿vale? Vale. Com de bé, podríem dir que com de bé interpreten, perquè te dones que no només és cantar, és també el ballar, és també la posada en escena, és com aquest món conglomerat sí, artístic sí. que se't demana dalt de l'escenari. D'acord. Vale. Vale. A la primera gala vam mm. fer fora a la Nerea, una companya que de fet jo la conec, hem treballat sí. junts en alguna ocasió i, i amb la Mar també, perquè havia format part de la Soundseeks després de que fossin, ja no fossin Soundseeks. Bueno, eh, va. quina doncs? Una, Qui que, una que té un cabell així rissat. Així, uh... sí, joveneta? Sí, Ah, jo. sí. Nerea, sí. Bueno, la fer fora. Vale. A veure, ella cantant, tècnica vocal i a dalt de l'escenari era, era evidentment molt guai. Sí. I jo com la mica d'experiència que tinc per dir-ho així, o l'experiència que he vist o que vaig veure, sí. doncs escolta eh, podríem dir que es menjaven patates a molts a nivell de tècnica sí. i d'interpretació i, i de posada en escena la van fer fora el primer programa, per què? Per, sí, per què? Doncs perquè realment no valoren dir? això. I què li van dir? Pues ara mateix no me'n recordo, però no li van dir res, simplement fan allò que es cullen ah, i, vale. i llavors van deixar, bot, no sé si deixen votar també el públic o, o algú, perquè hi ha, varios, hi ha el jurat, que són tres, el sí? públic, i llavors hi ha un altre jurat que és com a productor musical, que no sé què. Yeah. No sé ben bé com acaben decidint, però queden dos i decidim salvar aquesta. I no, i no argumenten massa. Yeah. Sí que potser li diuen eh, que alguna cosa, però no ho recordo bueno. bé. Però, però sí, algú, algú han de dir, m'imagino van fer fora. Però clar llavors penses ostres no esteu valorant a la, la interpretació clar vale? um, Llavors vaig veure tota la, la com va actuar la nerea i li van fer una pregunta mm -hmm. abans de començar a actuar i certament la seva actitud deassegura de, de si mateixa d'empoderada de, de dir que, que sí sí que hi voy a ganar sí en la manera en què m'ho va dir, com es va comunicar, mm -hmm. l'espectador i l'oient certament ho va rebre, ho va poder rebre, o simplement és com ho vaig rebre jo, amb un pèl de prepotència, perquè la seguretat i la prepotència hi ha una línia, ha un... una fina línia, i depèn com diguis les coses, ui, això ja no m'encaixa. Llavors, sortim de la valoració, de la interpretació, per anar a buscar la valoració total de com és aquesta persona, també. Ja, yeah, què ha dit, què no ha dit i Exacte. com ho ha dit. Llavors, va... Vale. Quan això, en teoria, no es, no es valora en concurs. En, en principi, no, Clar. però pel que veiem yeah. sembla -se que sí. Llavors, hi ha una altra noia que la van fer l'últim episodi, la van fer favorita, preferida, que la sí. fiquen amb una butaca gegant. Sí. Aquesta noia canta molt bé... Um, i és, és carnissera, i és super empàtica i simpàtica, és uh, potser fora de l'estereotip uh, que ens imaginaríem una cantant de pop... Um, llavors, el tema de cantar i de la interpretació, bueno, doncs podrien estar de la mà uh, o de, equiparat amb altra gent. Sí. Però es cullen un tipus de, de perfil... ja. Yeah. Que, que dius vale, aquí ja estat actuant també jo no dic que no faci bé, o sigui a va agradar i canta molt bé, però ara entrarem en què es valora, yeah. perquè realment, quan jo he escoltat les cançons d'aquesta gent per la tele, he sigut capaç d'identificar addicions en la mescla, què vull dir això? que està editat, que ah, estava retocada eh? estan afinats, estan... sonen discos, sonen discos o sigui, jo a la tele sento discos sento... o sigui, ho fan perfecte ja. Yeah. Va haver-hi una interpretació que ho va fer dos tons per sota, o <laughs> un to per sí? sota, to tota l'estona, um, i és evident, llavors, aquell, aquella part la, la deuen deixar així, i la, i la, i la fan evident, de que, i la, de fet l'Helena Gadel li va dir, escolta, que ho has fet amb un altre i tal, yeah. i qual, i qual. De fet, aquella la van salvar. Ah, sí? I van fer fora un altra que havia cantat molt millor, llavors... I per què? Què estan valorant? ja. Yeah. Hi ha un debat molt gran de, de l'autotune, tu saps el que és l'autotune, sí. és aquest software que es diu autotune, però n'hi ha diversos hi ha el Melodyne, hi ha molts sí. um, uh, softwares digitals que si tu agafes una pista de veu l'apliques i et detecta les notes les i pots no? arribar a ficar-les a lloc i de la manera que tu vulguis no? um, Hi ha un debat molt interessant i es va crear un debat molt interessant a YouTube amb el Jaime El Tozano, un gran comunicador musical uh, que ell defensava en part el Melodyne. El Melodyne és una tecnologia que ens facilita anar més ràpid a l'hora d'enregistrar una veu. Per què? Perquè, per exemple, em ve la Mar Puig aquí, sí. gravem una cançó, fa tres tomes, ja pots marxar a fer una altra cosa, mm. jo amb aquestes tres tomes agafo les que més, els trossos que més m'agraden i els que no estan els acabo de polir amb el Melodyne. Vale. Això per fer un disco em serveix. Per què? Perquè vull comunicar la meva composició. Clar. La interpretació de la Mar és bona, però la, la seva interpretació les es demostrarà en directe. Vale. Evidentment que ho demostra també en un disco, eh? sí, sí, sí. i és bona perquè en tres tomes en tinc prou. Hi ha altres cantants que necessito mmm, tot un dia per fer una, yeah. una cançó, perquè bueno, has de repetir la respiració, no sé què, sí. no sé quantos, i això també et, de, et denota qui controla la tècnica vocal i no, però claro. el Melodyne en serveix per anar encara més ràpid a l'hora de pulir. Vale. En un programa on estem valorant la tècnica vocal, per què, fiqueu, per què els afineu? Clar, no té sentit. I per, què, per què els espectadors de casa... com I ara tornem enrere, perquè estan fent entreteniment. Clar. I com a entreteniment, que soni tot bé que sigui espectacular i que hi hagi dubtes entre qui ho fa millor i qui ho fa clar. pitjor i qui sí. no sé què, doncs és és el salseo. El salseo i, tal, I això ho entenc, us respecto, i endavant TV3, ole, i que us vagi molt bé i molts d'èxits en aquests programes. Sí. Però, Però llavors que ho pot... així, no? No. Potser hauríeu de fer... Potser hauria de ser un altre tipus de... Evidentment, ja fiquen la coreografia per, per, per, eh, per complementar tota aquesta interpretació, i evidentment la coreografia m'agrada molt, la dansa m'agrada molt, perquè és l'única cosa que per, per la tele no pots canviar. No pots no claclar. Si ets un paquet ballant, encara avui en dia ets un, ets un paquet ballant a la tele. Però si ets un paquet cantant, avui claclar. en dia te la colen. Sí. O sigui, te la colen. Però no és que te la colin. Que fort, però, que facin això. Bueno, eh... Um... Jo ja et dic, va, va a favor de l'entreteniment i de la... I de que, si a, mi em... a veure, és que clar, eh, és un debat, perquè si estàs valorant la tècnica vocal, has de prescindir de l'autotune. No pots eh, ah, valorar-ho ni amb Melodín, ni amb autotune. Jo per això m'agrada el directe, perquè en directe el teatre musical, els espectacles de teatre musical, que de fet faig, fem i vaig veure a Broadway o sí, és, és en directe, totalment. Clar. Hi ha espectacles... És en directe, veure, no ho ficaria en el foc, però segons com sona, mm -hmm. jo, jo ho identifico, que és... Ostres, és que es, es nota la respiració, es, està tot respiració, la mètrica, veus que es que fluctua, veus que hi ha realitat, que hi ha humanitat. ja. Yeah. I és veritat que hi han concerts de grans artistes que mm -hmm. tenen una persona darrere amb un piano afinant les notes a temps real de lo que canta l'artista. Com, com, com, com? És a, com a dir, uh, posa un exemple, digue'm un, un nom d'un artista, per no dir... La Beyoncé. La, Beyo bueno, la Beyoncé afina molt. Vale? La Madonna. <ríe> Però imaginem que la Beyoncé... <ríe> la Beyoncé afina molt, diu. La, la, la Beyoncé afina molt perquè... <ríe> ho ha demostrat i perquè els seus concerts és, és només anar-la a veure i, i flipes. Però hi ha, i es nota perquè hi ha artistes que... Arribarà un dia que no es notarà, eh? I arribarà un dia que ja estem veient concerts amb hologrames i... Bueno, i tota l'era digital. Llavors... Però, ff, que fort. La, sí. meva, la meva reflexió avui és cap a on està anant la música, cap a on està anant l'entreteniment musical. I crec que està anant a una valoració encara, per sort, de les composicions, dels arranjaments i de les produccions, i en definitiva de l'espectacle final, que no de la interpretació. És a dir, anem a elevar el compositor. Anem a dir, buah, quin temazo. Yeah. o el productor, bo a quina producció bo a quina arreglo, bo a quina orquestració bo a quin espectacle, mira aquests llums mira aquests focs, mira aquests no sé què. anem a valorar l'espectacle final yeah. i no tant a l'intèrpret yeah, perquè d'aquí quatre dies l'intèrpret serà un holograma ja, yeah, perquè tot l'altre ja ho té i anirem a valorar l'enginyer que ha creat això ingínia crec... i crec que anem cap aquí, no ho trobes? és que clar, pensa que ara es mescla tot Ara un programa t'afina les veus, ara yeah. l'altra no sé què, l'altre diu que no, que ell no fa servir Melodine als seus concerts, que és real, i t'ho demostra en un vídeo a casa seva tocant a un sofà, vale, vale, tot molt bé. Ara es barreja tot i alguns estan a favor, alguns en contra, però anem cap aquí, anem cap a la tecnologia. ens. ens... Em trobo fortíssim, em trobo molt trist. Bé, bueno, jo no sé si ho trobo trist, jo trobo que és qüestió de l'evolució, és, és una eina que ens ajuda a, a fer les coses d'una altra manera, perquè gràcies al Melodine, gràcies a, a aquests softwares, també s'han desenvolupat, per exemple, la Billie Eilish, o artistes d'aquests més... Bueno, la, la Rosalia. Sí, sí. Tema, la Rosalia canta brutal, però té temes amb el Melodine o l'autotone a tope per trobar una sonoritat, per fer sí, uns... Si és per fer això, ok. Em estupendo, meravellós, que surtin nous nous um, moviments, no, nous, bueno, noves maneres de sí, noves maneres, de, sí. de cantar gènere, o de gènere, sí. sí. O sigui, això avanti tot el que sigui innovar però que arribin al punt de enganyar qui està escult, o sigui, enganyar en el sentit d'anar a arreglar la veu. Per si ja aquella persona, clau, però si no tu diuen. Però arribarà un moment que tot sabrà obre. No, no, totalment, eh? don... és com en el vi. Sí, jo puc dir que és ecològic, però llavors per darrere hi ja estic tirant I quants cops merda. ja passa? I... Així, o sigui, ah, no en veieu, però molts, molts cops. cops. I, trobo, i, I em fa pena. Et fa pena i tu t'estàs corrant un bicològic sense dir hi Clar, res. Clar, perquè llavors l'altra gent... I l'etiquetatge real. Exacte. I hi haurà gent que, que, que dirà que és com el teu, però mm, no ho és. Però no. Això, això passa I també. al final no, el consumidor no. final et dirà... No, no, aquest és... segur que no és ecològic, perquè... Ja, el mateix, estàs saps? enganyant el, el consumidor I amb el teu sector és el mateix I tant, i tant, és així I, és, és trist Sí, jo crec que vist així i vist a la, vist en l'actualitat mm -hmm. és, és trist que... Per què? Perquè estem seguint encara Clar, en el teu sector no, no t'ho sé dir perquè no el controlo però en el meu és això Per sort, la creativitat és molt humana. El que ens fa humans és la capacitat d'enginyar, sí. la capacitat d'imaginar, d'inventar i mm -hmm. de crear. Però si la interpretació... El teu cap no te'l poden treure. De moment. Bueno, de, moment sort, de moment encara, pod... la creativitat és molt humana, però la interpretació, yeah. és a dir, el fet de sortir a un escenari i cantar o ballar, ballar encara, és el que t'he dit ballar, sí, que no... si és una persona física mirar, encara. però cantar mm, jo què sé el que sigui, tocar un instrument mm. jo vaig anar a veure la, la mama, mama com es diu aquella la, la Rigoberta eren ella sí. un teclat mm? i un bateria electrò... un pad electrònic vale. i és evident que és impossible tocar tot allò que sona allà amb aquests dos instruments, amb, amb, yeah. amb 10 dits amb 10 i 10, amb 20 yeah. És impossible. Ja, ja, ja. Llavors, què passa? Van anar amb seqüències. Ei, que molt bé, que ho trobo molt bé. Anem a valorar lo que han creat aquesta gent. Clar. La creativitat de tot això. Clar, Llavors, o sigui, la puja això... de l'escena és, és lliure. Si el pianista vol fer veure que toca el, el trombó i no l'està tocant, bueno... Eh, si trist... el pianista vol fer veure que toca el trombó. Sí, sí. Si sí, sí, ah. un músic vol fer veure que toca el trombó però està sonant li... gra... gravat... sí Clar, jo crec que... Um... Bueno, ara potser diu, eh, ens està enganyant, no? si hi ha una línia de trombó i el que està de l'escenari fa, fa playback, sí. com a, a Tocarà més Suena, que és sí. playback, com a tots els programes aquests spanish. El Regne Unit no, eh? Estats Units i el Regne Unit yeah. són música en directe. Veus? És que... I això ho admiro. I, i ho defenso i... Però vens aquí, a, a, a, el, el jazz music aquest que et fan programes de Tocarà més Suena i com que el jazz music diu que els monitors que ara ja senyors de jet music, perquè tothom va a miniers, però a la seva època deien sí. que els monitors molestaven per les càmeres, feia com lleig. Yeah. No podia, aquesta era l'excusa, no podem fer música en directe. Ah, va, ja. És com, bueno, d'acord, doncs, si no voleu molestar-vos, doncs aneu yeah. a cregar i ja està. Ja, però això llavors és la predisposició de cadascú, eh? Sí, sí, I, que és igual, no t'hi pots ficar. Ah, són no. empreses privades que decideixen sí. que facin el que vulguin. Exacte. Però què passa? Que als anys 90, a fer playback, estaves enganyant. Ara ah, ja tothom ara sap ja no, que fas playback. Sí. Però si tothom sap que fas playback, que a tu cara m'hi suena, treu bateria, baterí amb... Yeah, yeah. Cavall i algú, però treu el baterí, home. Yeah, yeah, és una que una altra cosa, el Però per què ha de fer veure que et toca? Si no, és com és absurd. És absurd. Ens... No? no total, total, total. Vull dir, ens hem de reinventar en l'exposició dels espectacles. Jo, els meus espectacles, les històries de la Josep, que són dos actors i un músic, jo estic allà toquen al piano. Si jo fes playback, jo no m'hi ficaria. Un sou menys. I, et, o sigui, i és el que fan amb els espectacles de teatre musical que no us volen gastar més diners i que el primer que treuen és la música és una llàstima perquè sí. jo soc defensor de la, de que hi hagi aquesta humanitat aquesta interpretació real que en el fons eh, bueno, dona, dona més vida sí. a part del, del, dels intèrprets actors i actrius, si hi ha música en directa, és una mica més de vida i sí. d'energia en directe. És un plus. Exacte. I sempre és diferent. Mm -hmm. no? bueno, és el que jo defenso i el, el que intento fer. Però bueno, si decideixen treure la música, no em fotis un tio allà fent playback. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Bueno, no sé. És de, de cajón, eh? Sí, sí, sí. Bueno, I Total. és que la reflexió és cap a on anem en aquest món, i, i quan vaig veure Eufòria, que vaig veure que editaven totes les veus i que tot sonava perfecte i que, a més a més, són, representa que són aspirants a cantants o a intèrprets, i estan valorant la manera de cantar, yeah. dic, bueno, pues, o, uh, o no editeu i deixeu que la gent de casa, perquè estic segur que el, el públic, mm? per estar allà al programa, no escolta en absolut lo mateix que escoltem nosaltres, ni, ni por a som. anem un dia, Mateu, de fer de públic. Segur que us sona fatal, per començar sona fatal, sí. perquè els cantants sí que van amb inyers, miniers mm. són uns auriculars que, que es diuen inyers perquè van in, a dintre l'orella, i els hi fiquen la base allà i ells canten, i segurament el clic, el clic és com la claqueta, saben quan han d'entrar i canten a sobre. La gent del públic és possible que senti un, un, un sot chungu chunguíssim i és possible que el jurat tingui un petit monitor que no els... Ara no els recordo si... No porta íniers. No ho sé, això. Jo diria que no. no. Però deuen escoltar-ho d'alguna manera. Perquè escoltar-ho bé, perquè si, si escolten... El que m'imagino que s'escolta, perquè jo he estat al plató de Tocar a mi suena, i allò sona com un trollo. Sí, així, eh? Sona fatal, fatal. I el cantant... Jo la, el programa que vaig castar tenen molts monitors per sobre perquè no estiguin a baix, com et vale. deia, i no tenien ni niers els actors, que sortien a cantar, i tenen monitors sobre el sostre. Vale. Però, clar, ja es formen unes fases i unes contrafases de sons. És terrible. O sigui, yeah. s'entén molt malament. Com a músic que he tocat amb monitor... i en... Uf, no sabria, o sigui, molt malament. Uf. Un disbarat. I i els hi costa. A la tele sona perfecta. Hòstia. Però llavors, clar, el jurat, si ho sent d'aquella manera, llavors ha de valorar. Una... Per tant, yeah. és la Al, prova de... que yeah. és una pantomima amb tots els respectes, eh? Pantomima, ara, perquè, es, perquè se m'en va l'eufòria, però, eh? però Pantomima vull dir que, que és mentida, que és un show, sí, sí. és un entreteniment. Ei, endavant, ho compro, fantàstic, m'agrada, m'ho passo bé, m'entretén, endavant. El que passa que la reflexió és potser hem de canviar els tipus de shows. potser Sortissim. a nivell de... si volem fer música, doncs fem, bueno, no sé. Per sí, exemple, sí, sí. el Llop, mm? hòstia, m'encanta. Ai, a mi també. El Llop és brutal. No hi, ha, no, hi ha, no hi trampa ni cartó. No, no. A veure, no hi trampa ni cartó. Bueno, sempre hi haurà les seves d'allò. Però tu veus aquell com actua Però... i com parla i com sí. projecta i com... No li poden fer per res. I és com... Hòstia, és molt real. A mi uh -huh. és molt més real que, un, que els cantants d'Eufòria, per exemple. Clar. No trobes? Clar, no. perquè les cançons que canten van amb un tempo, no? Que sempre les cantaran igual, llavors sempre pots... Bueno, és que està supereditat. Per això, per això, que, que tu quan parles... No ja, exacte, exacte, vull dir que amb el teatre... I, bueno, i, I que la filosofia és, són actors amateurs o actors aspirants a tal, uh -huh. i tal, de, i, deix, i deixen veure l'autenticitat de la interpretació. Sí. Perquè es veu. Perquè, de fet, no, no hi ha un autotoner d'actors, encara. Clar, clar. <ríe> no? Llavors, ostres, ho trobo molt més real, molt més... I, és, i ho apassionant, i crec que és un programa fantàstic. En canvi, a Eufòria, doncs, bueno, venim dels anys 90. Venim dels Operatiu Triumfo, yeah. de turno, i ara volem que sigui espectacular, i crec que hem d'evolucionar. Crec que aquests programes han de fer un no. gir. Sí. De volteta. No ho sé, i fins aquí aquesta reflexió que... Molt si teniu dubtes... Eh, perquè, bueno, vaig veure l'altre dia el programa i pensar, això, tio, no pot ser. Això, <ríe> no ho, hem de, ho hem de reflexionar amb la Mariona... <ríe> i segur que això tu també et deu passar amb el món del vi sí, sí. no veus Fes coses so, que, que penses sí, que dius, tio Fes, no, costa bé, no costa res fer les coses una mica bé si ets un celler que vol fer, que vol fer un tipus de bueno, que, que, que, que es pot diferenciar clar, amb el teu món no t'ho sabria explicar, no, no ho sabria exposar-ho no? però és que en el meu és el que, de, el que he dit abans tothom és músic Músic és tothom yeah. qui toca un instrument. Bueno, a veure... Aquell que toca la guitarra i t'espanyola cada mes ah, potser... Per la gent també és músic, en el fons. Ah. Però llavors hi, ha, bueno, llavors hi ha qui té més formació, qui més, qui tal... Com ho valores tot això, no? Perquè en el fons també hi ha molt el gust, com et deu passat tu. L'agrada sí. més. Oh, és que jo m'he currat aquest vi, fot 50 anys que està aquesta bodega i, tal, i llavors veu un que està a mig any i és més bo. O l'agrada més, o es ven més. No? Sí, però és diferent, eh, d'això. Suposo que, la, sí, com s'encara el, el sí. dilema és diferent. Però sí, bueno, això és el que dèiem l'ecològic. De... Sí, ara tothom és ecològic. Clar, i ho fan sí, per vendre. Sí, però de quina manera? Clar. Saps? Perquè explica'ns, el teu ecològic, 100%. Sí, sí, certificat ecològic. Però per què els altres tenen certificat si no ho són? Per bueno, perquè, perquè veus molt... que, per exemple, el 2020 hi va haver molt problema d'un fong, del Mil Dió. Uh -huh. Si ets ecològic, o sigui, els productes que tu hi pots tirar a la vinya en ecològic són més per a prevenció del fong o per prevenció del patogen o la malaltia. Vale? No són per revifar el cep. Vale. Vale? O sigui, el que et fa és una, cap, una pel·lícula, una capa per sobre el cep que te'l protegeix. El que fa un sistèmic, o si sigui, un convencional, un que no és ecològic, i tira un producte, un fungicida, que té entra dins la saba del cep i te'l protegeix. Vale? Però t'està entrant dins la planta. Vale. llavors és molt més radical Al sí, 2020 que hi havia tants problemes de mildiu, doncs hi va haver ecològics que van tirar fungicides i van tirar merda per no perdre la collita però ells mm -hmm. continuaran dient que són ecològics sense dir que hi han tirat el... això, m'explico? És un exemple eh? per no perdre la, la collita i no perdre els diners, evidentment um, fas el que sigui per salvar-ho has de tirar pesticides llavors ja no hauria de portar l'etiqueta ecològic. No. i com és que la porten? Que està tot bueno, manyat? Perquè, no, perquè a vegades això costa molt detectar-ho o en ah, auditories mira. que véns no, no t'ho detecten o no t'ho mira o jo què sé. Fan la vista grossa... No ho sé. Vaja, Però vaja, saps? Vaja. Clar, i llavors el que realment treballa el Boculó... Vale, vale, ja t'entenc, és que és, és frustrant. És frustrant perquè és frustrant. dius, tio, jo estic, estic matant per no tirar-hi aquestes merdes, Clar. per preservar el medi ambient, els microecosistemes que hi ha aquí al terra i tal... I tu estàs, o sigui, estàs venint el mateix, però, però quins, no t'estàs cada dia allà a la vinya intentant que no... Clar, clar. En la Està? música seria la persona que estudia, eh, amb la interpretació, eh, insisteixo, uh -huh. la persona que estudia cant, que treballa, fa mil classes, estu... bueno, segueix treballant, bla, bla, bla, eh, grava un disco. I llavors va un altre que no fa res, fa un autotune <laughs> yeah. i grava un altre disco. I és ver, tio... Yeah. Clar, bueno, a, avui en dia encara hi ha aquesta diversificació, però arribarà un dia que no notarem si hi ha... Vull dir, ara, avui en dia ja no es nota, eh, però, però serà absolut. De fet, ja n'hi ha tot arreu. Ja. Yeah. I suposo que amb el, amb el vi, clar, si jo, si tens una etiqueta que diu ecològic, però en el fons no ho és, tothom acabarà dient, bé, diuen que és ecològic, però no és. Exacte. No? Llavors, el problema crec que l'acabareu tenint els que ho feu realment bé clar, perquè si no som els que sortim perjudicats els que sou honestos que en paguem justos per pecadors heu, saps? De, heu de trobar una altra escletxa per bueno, llavors hi ha ja les vessants biodinàmica, agricultura regenerativa que són més radicals que ja van més a preservar mm. més el medi ambient ja com a... miren més ja la filosofia de vida que té el viticultor clar. en si I llavors ja és que es desmarquen més de tot i diuen ser ecològic al final és una pantomima Clar, clar, clar, clar, clar. Ecològic o, o qualsevol altre vessant Ja dóna la, eh? ja la volta Sí, no? sí, sí, hòstia és, és... Però bueno, al final, és doncs que en tots els sectors Hi ha lo seu, sí. evidentment Fita la llei, fita la trampa també I tant, i tant però, bueno. anem evolucionant i que sigui el que Ents deu. Ens hem d'adaptar en els canvis. Doncs <laughs> pues moltes gràcies, Mariona. A tu, Mateu. Espero que no trobis cap més pastor estirat a terra. <laughs> ai, ai, ai. Que calla, calla, aquest susto. Un any sort. <laughs> I ens veiem la setmana que ve. Això mateix. Moltíssimes gràcies. Apa, Adeu, adéu. Adeu.